Ми стояли біля незавершеного спортивного комплексу, я й Алекс. Комплекс був уже змонтований, залишалося розставити обладнання. Запали густі сутінки. Ліхтарів тут не було, і тільки небо трохи розріджувало пітьму крізь просвіти в низьких хмарах. Ірма спізнювалася на добрих хвилин двадцять. Ми не на жарт нервувалися, думаючи, що щось сталося. «Чого так довго?» – занив Алекс, коли вона вийшла з темряви. «Ви все виклали?» – замість відповіді запитала Ірма. «Зброя, ліхтарики, телефони – усе важить?» «Саме так», – буркнув я. не тобі подзвонити, ні навіть просто час подивитися. А ти ходиш, бозна, де?» Вона пропустила до Кірпу звуха. «Перевірте ще раз». Нічого електричного, узагалі нічого. Алекс демонстративно поплескав себе по кишенях. А мозок ти поважить? Весело запитав він. Там теж деяка активність буває. Твій – ні, без посмішки відповіла Ірма. Вони там? Запитав я. Так, усе побачиш. Чекайте тут. Хочу перестрахуватися. Вона ввійшла всередину. Ми чекали. Алекс переминався з ноги на ногу і час від часу зітхав. Через хвилину повернулася Ірма. Вона повільно йшла до нас, а в кожній руці в неї був великий чорний предмет. Ще кілька кроків, і стало зрозуміло це якісь тварини. Найбільше вони нагадували сарану, тільки здоровену, як вгодовані коти, і чорну. «Не намагайтеся повторити в реальному житті», – тихо сказала вона. «Ніштяк, це ж омари!» – пожартував Алекс. Ірма шикнула. «Заткнися, якщо налякати їх, вони можуть мене поранити». Істоти були живі. Вони ліниво ворушили пазористими лапками, але вирватися не намагалися. Я придивився, ледве впізнаючи в них колись невинних женців. Дві передні лапи були підігнуті під грудьми, як у прочанина. Але тепер це були не якісь там кіхтики. Це були справжні клинки, чи не довші за сам тулуб, складені вдвоє, як небезпечна бритва. «Боже мій!» – вирвалося в мене. «Вони величезні!» «Покращений варіант!» – кивнула Ірма. «Хочеш сказати, вони безпечні для людей?» «Зараз побачиш. Підійдіть по одному!» Я нерішуче ступив перший. «Стій!» Ірма повільно піднесла до мене женців і швидко провела вздовж тіла знизу вгору, ніби метало шукачем. Добре, тепер ти. Алекс теж ступив уперед. Усе в порядку, прокоментувала вона. Якби ви забули хоч щось із батарейками, вони б накинулися. На нас? витріщився Алекс. Ну, якщо точніше на джерело електричного поля, але в цьому разі означало б на вас. «Ти сказилася!» – обурився Здоровань. «Це краще, ніж коли всередині на вас кинеться, відразу всі!» – відтяла Ірма. Аж тут я запізніло згадав про свою штучну нирку. У ній теж була сяка-така, але батарейка. Жнець, щоправда, не відреагував, отже все в порядку, і все ж переляк відгукнувся неприємним тягучим ниттям десь під коліньми. «Наскільки вони чутливі!» Думаю, достатньо. І вони продовжують розвиватися. Стривай. Я нахилився, щоб роздивитися жінця ближче, та водночас підходити до Ірми більше не ризикував. Ірмо, що за мотаген у твоєму термосі? Тобто? Як ти змогла вивести новий вид за два тижні? Як таке можливо? Годі триндіти, відтяла вона. На, подерж. І вона тицнула мені одного з жінців. Я взяв його за панцир, тримаючи на витягнутих руках. Подалі від крихітної батарейки в моєму тілі. Члениць тоноги відразу розчепірила свої серпи, але вирватися не намагалася. Невже все ж таки відчуває? «Дивіться уважно», – сказала Ірма. Вона взяла свого женця двома руками, і той теж захвилювався, розкривши серпи. Аж тут Ірма різко перевернула його до гори ногами і відразу так само різко повернула в попереднє положення і знову перевернула вниз головою. «А раз Місісіпі, два Місісіпі, три Місісіпі», – відрахувала Ірма, і знову перевернула його в нормальне положення. Членство ноги залишалося абсолютно нерухливим. Лапи воно підгорнуло під черевця, як дохлий таракан. «Що з ним?» – запитав Алекс. «Кататонічний ступор». Побічна функція нервової системи. Давай другого. Кинувши свого жінця на сніг, Ірма проробила теж саме з моїм. «І наскільки цей стан стабільний?» – запитав я. «Десь упродовж години ними можна хоч у футбол грати». «Розкажи мені у футбол!» – недовірливо буркнув я і відразу поплатився. Ірма без попередження кинула мені жінця просто в лице, останньої миті вивкнувши. «Лови!» Я автоматично спіймав і вже майже відчув, як він устромляє в мене свої серпи, але жнець і далі був нерухомий. Зараз ще нестоногий справді нагадував довгастий м'яч для гри в американський футбол. «Ого!» – тихо сказав я, підкинувши його кілька разів на руці. «Алексе?» Здоровань став хитати головою і відступати від мене. Здається, він навіть встиг сказати «і не думай». Але я вже жбурнув йому жінця. Алекс спіймав його незграбним рухом дівчинки-підлітка, які уперше в житті дали пас. «Якого хріна, чорт, матриці твої, ковінько, я ледь не всрався!» Усе це він видав, уже тримаючи жінця в руках. «Ви обоє, кука на муню, куди його?» І Алекс безпомічно простягнув членистоноги Ірмі. «Викинь», – байдуже сказала вона. «Там іще є» і, помітивши розгубленість на Алексовому обличчі, розсміялися. — Добре, хлопчик, я тепер серйозно, — діловито сказала Ірма. — Передні пазури цих тварин дуже-дуже гострі. Точніше кажучи, офігенно гострі. І вони швидкі, як я не знаю що. — Ірмо, — жалюбним голосом перебив її Алекс, що й досі тримав на витягнутих руках з нерухомленого жінця. Мені так і стояти? на сніг. Він з полегшою випустив членистоноги і квапливо відійшов. «У нас менш як година на все», – продовжувала Ірма. «Вводимо в ступор тих, які всередині, і викидаємо сюди. Підганяємо транспортер, вантажимося, вивалюємо все це добро в електростанції, чекаємо. Вони оговтаються і почнуть знищувати все, у чому є хоч якийсь електричний заряд. Теоретично, за кілька годин лежатиме вся система безпеки. Тоді залишиться зробити останній акорд. Спокійно забрати арсенал. Запитання є? Є, кивнув Алекс. Коли ляже система, хіба вони не відправлять на склади парочку хлопців? Просто для порядку. Коли ляже система, вони побіжать на електростанцію. І там застануть такий хобот, що півночі не думатимуть ні про що, крім наших позористих друзів. Ставлю ліву цицьку, що вони їх не зупинять. Думаю, комендант оголосить надзвичайний стан, і тоді вони під стрибом помчать розкривати арсенал. А там порожньо. Колонія знеструмлена, склад акумуляторів зруйнований, у зброї і транспорті здихають батареї, зарядити ніде. Ось вам і довгоочікуваний фінал місії. Безславний, зате те швидкий. Ірмо. Що, мій солоденький? Ірма повернулася до мене, і її погляд свідчив, що їй набридли запитання. «Вони вбиватимуть людей?» «Вони, лейтенанти, знищуватимуть джерела електричних полів. Я не можу гарантувати, що комусь не розіб'ють налобний ліхтарик разом із головою. Я взагалі не впевнена, що вони можуть відрізнити батарейку від людини з батарейкою. Але якщо ми досі хочемо на землю, то на все це немає часу. До роботи!» Закінчивши свою промову, вона виняла флакон з під назального спрею. Це обов'язково? запитав я. Там їх до фігіща, а ми поспішаємо. Не буду брехати, хоч я й не довіряв пилку, але мені хотілося ще хоч раз відчути ту суперсилу, і я взяв флакон. Ні, я пас, буркнув Алекс. Слухай, журбасе», – різко сказала Ірма. У нас 40 хвилин на завантаження. Відсили 45. Нам потрібно бути дуже швидкими. Тихо, тихо, Алекс застережливо підняв м'ясистей долоні. Коли ти мене звала, то знала, що я вже не вживаю, нічого не змінилося. Ірма шумно видихнула, щільно стиснувши губи. Добре, нарешті сказала вона. Як хочеш, на складах хоч усе готове? Я прошив лівий електронний ключ із необмеженим доступом. «Залишаю в системі запис заднім числом». «Сподіваюся, не з нашими прізвищами?» «Вражаєш, це моя улюблена частина плану, до речі». Алекс задоволено всміхнувся, очікуючи, що ми запитаємо. «Як саме?» Але ми мовчали. «Я зареєстрував ключне ім'я старшого офіцера контроля». «На неї особисто?» – вражено вивкнув я. «Ну ти артист!» «Добре, хлопчики, немає часу на компліменти». «Занюхни, лейтенанти, і летимо!» Я стиснув пластикові боки флакона. «Свець!»